проходив неподалік, вирішив зайти, сказати, що Павло не прийде сьогодні, роботи багато. Дякую, ти справжній друг. Як він там? У нього все гаразд. Я ось за тебе я хвилююся. Ти гуляєш сама тут у темряві. Тепер не можна так блукати ночами, ще нарвешся на хуліганів. Я не сама, засміялася Діана. Я з донькою. Ніхто мене не чекає. Я була змушена винести її на двір, бо мала кирпочка ніяк не засинала. А я сьогодні дуже стомилася. Мені бо це зараз опасти в ліжко і спати до обіду». Він мовчки спостерігав за нею. Йому подобалося, як вона говорить, як усміхається, як дивиться на нього. «Дякую, що ти зайшов, та я вже зовсім без сила, тому не запрошую». «Нічого, нічого, я розумію. Провести тебе?» Так, було б добре. Вони пішли квітучою алеєю, сповнені своїх думок. Вітер сипав під ноги каштановий цвіт, гнав його асфальтом, шепотів листя на деревах, хилив кущі буску. Вітер розвівав її оксамитові коси. Вгорі яскраво мерехтіли зірками тепле травневе небо. Його світло відзеркалювали теплі сірі очі Діани. Карпо вдихав солодкі пахощі квітів, відчуваючи, як до них приєднується дурман єдиного у цілому світі її аромату. Він тремтів од її рухів, її поглядів, її дихання. Діана була такою близькою, такою жаданою. «Діано, я більше не можу», – ледь не простогнав він. «Що? Що сталося?» Вона... Пригрілася біля маленького тільця Ганусі, розслабилася, і голос стогін людини видався їй зайвим та недоречним у цей чудовий вечір. «Ти повинна. Чуєш, вислухай мене. Зараз ти підеш, покладеш доньку спати і повернешся до мене». Вона здивовано подивилася на нього. «Добре, я тебе вислухаю, але...» Карпа, я втомилася і не в гуморі, тому краще не жартуй зі мною. «Розлючена Діана – це найстрашніша в світі річ!» – пересохлими губами видавив Карпо. Він рахував її кроки на сходах, чув, як вона відімкнула двері, бачив, як вона вімкнула світло. Жінка швидко повернулася. «Я слухаю Карпе!» – сухо озвалася вона. Він розгубився. «Що з тобою? Ти такий знервований? Щось не гаразд?» Її голос трохи пом'якшив. «Все не гаразд, Діано. Але я не так... Але я не знаю, як. Допоможи мені, будь ласка!» В її очах нічого не було, крім збентеження та подиву. На неї дивилися обличчя пристрасті та страждання. «Карпе, друже мій, що скоїлося, кажи, не лякай мене!» Він бачив лише її рожеві губи, їхні рухи, білизну зубів. Він схопив її свої обійми і поцілував, вбираючи сролодкий смак її губів. Та тієї ж миті ляпа сопік його щоку. Карпо відсахнувся, але не відпустив Діану. Секунду по тому задзвеніла друга щока. – Що ти робиш? – обурився Карпо. – Ти мене питаєш? Я намагаюся отямити тебе. Що це все означає? Ти збожеволів? Карпо по черзі потер щоки. Я збожеволів з того самого дня, коли побачив тебе. Тому пробачаю цей мордобій. Але я не пробачаю. Як ти міг набратися зухвалості і таке вчинити? Павло ж твій друг, ти зрадив його? Тільки не треба високої моралі поморщився Карпо. «Ми тут не на політ інформації». «Ну, годі вже, дурниць, я йду спати, а завтра розповім усе чоловіку». Карпо перервав її з неважливим реготом. «Діано, не сміши мене. Ти погрожуєш мені своїм жалюгідним Павлом? Він не повірить тобі, а якщо й повірить, то нічого не вдіє». Діано, він не вартий і мізинця твого. Я тебе зневажаю. Діана спробувала звільнити свою руку, але він міцно тримав її. Ти робиш мені боляче. Відпусти, Карпе. Це ти робиш мені боляче, Діано. Я благаю тебе, вислухай, я не зможу більше чекати.